Karitas Elisa Katolikoaren erakunde humanitarioa da, eunda berrogeita mar errialdeetan antolatuta. Gipuzkoan berrogeita mar urte dara gizarte arloko lanetan, Pobrezia eta basterketa sozialaren aurka lan egiten, eta beharrak dituzten bertsonei laguntzen gaur egun Gipuzkoko karitas erakundeak hirurogeita langile ditu, eta mila Bolondres baino gehio. Bolondresen lana ezinbestekoa izan da orain arte, laguntza behar izan duten pertsona guztiei erantzuteko. Azken hamarkadan pobreziaren per perfila ere asko aldatu da. Jon Odriozola Gipuzkoako karitas erakundeko kidea. Bai, bai, tokian tokiko perfila aldatu eginda. Nuski, e, e, krisia seizan ezkeroztik dola sortzi urte e, etorkinen egoera ortsa dago, baina baita ere e, lana zuen persona eta lan ibegarri gelditu dena. Edo e, makumea, e, bakarri emakumea, bakarrik biziten emakume hori, be, semea labak bere gain e, dauzkana. E, Piskat, adinean aurrera eginduten personak, berroietama, berroietama hostu urte bitarteko personak, langabezien gratuiderak eta euren etorkizuna iluna baino ilunagoa dena beraz eh gabei batiko gaur egunean ez dute bate badio eta tokien tokiko eguera di aurregin eta lanean jarraitzea da gure helburua eta horixe hortan di hartu Haibatu oso Bolondrez lana duen garrantzia, zuen e, bezalako da, erakunde elkarte batean. E, bolondrez guztioiek prestatzeko baita ere, bueno, orra, formakuntzak eskaintzen dituzu ez da? Bai, guk egiten duguna da, lehenik eta ben, e, bizkanik esaten dut gerala erakunde ezagun bezain ez ezaguna. O da, izenez oso ezaguna gara. Baina izatez, akaso ez gara inbeste. Orduan pixar, lehenbiziko lana egiten duguna persona batek voluntario izan e, izaten da erakundea erakutsi. Erakundearen nuntik norakoa, tripak erakutsi eta zer lan egiten duen e, ba, ba, profesionalak eta baita ere voluntarioak. Eza. Eta horretiak kokatzen denean, ja ibilbide bat asten dugu eta egitean ibilbide hori oso paru izaten da. Voluntarioak ematen diguten, atxa, ematen diguten e, oksigenoa ematen diguten dultzada, ez inbestekoa baita gure lanean. Gubeti, sarean lan egiten dugula, esaten dugu, sarean lan egitea da, erakundu ezberdina keremu berdinean gaditzen erakundu ezberdina bateginik lan egitea, eta uste dut e, zer eginik badaukagula. Eta noski, ba, e, politikoekin eta instituzioekin bateginik lanean aritxu beharko dugu, zehizu zentzuriak bat zaberaldetik aritzea Eta beraz, e, ronka hondi batzuk dauzkagu, jakinikan krisioenek asko hasten du eta bishara isuraga ea ba urratsak ematen ditugun baina da larrien dauden pertsona hoiei ba bosteko luzatu eta ibiltza jarraitu dezate. 50garren hamarkadatik hasi eta gaur egun arte ekindako lan aipatuz, Igito komunitatekin egindako lana, drogen menpekotasunari aurregiteko esperientzia, 80garren hamarkadako krisialdian langabei emandako laguntza azpimarratu beharra dago.